2015 mm. yes. Officiellt invägt i in, in, in mm. Eskilstuna. Välkommen på John Hest. Tack så mycket. Fyller just nu på med lite kava. Mm. Grymt, bra Fint solen här, här ute lite småkylten. Vad mm. förväntar jag på kvällen? Ja, oh, det ska bli det ska bli härligt. Och relaxa av, relaxa lite. Inte ganska intensivt matt matt ja. ja. Vad tror du om hotspot? Jag är hotspot. det blir kul. Ja. Jag gillar låtarna. Ja. Ja, det blir fint. Skå. Skå. Livstad Eskilstuna. Passar två idrottstyper. <laughs> För detta idrottstyp. I <laughs> alla fall mig. Ja, det gott. Ja, ja, fan, det är grymt. Sitta i solen. Kanske är det tillräckligt den här. Ja. Ärmesstugan, <laughs> ja, det ser jättemysigt ut. Det är säkert lite dyrare än våra på lite kava som är. Mm. Andersson. Mm. Kent Carlsen, han har ju dömnat. Ja. Yeah. Vann du, eller? Nu <laughs> ska man lägga här <laughs> mm. Jag mötte honom i när. Han åkte faktiskt ut första omgången i Kalanka Cups, liksom jag. Mm. För jag tror att han toppsidan en toppsida var två yngre. Den var ju yngsta klassen. Mm. Och då möttes vi i en sån mm. okay. Och vi... Jag fick inte ett game. Han var 68, va? Ja. Det var, o... det var 40 lika ett par gånger, tror jag. Men det var... han missade ju inte så mycket. Nej, nej ju... sen, sen året efter så vann han väl antagligen. Ja, så att, ja just då, han var ju bästa 67, ja. 68 var nu garanterat. Sen har vi ju... Vi har en vinterolympier som tog ja. guld i OS i 80-talet. Thomas Gustafs. Mm, precis. Sen har vi en bordtennisspelare också. Som jag tror dog, vi inte så himla länge sedan. Kjell Hammar. Hammaren. Mm. Och så har vi faktiskt en... Av landslagsspelarna, fotboll Nu, ja mm. Lars och yes, Sebastian mm. Och så har vi kanske den mest Populära TV-sportprogramledaren Av alla Pops yep, pops. Så har vi ett popband Alf Nej Kent <laughs> mm av en skålis här också. De hängde med, hänger med Tommy Körberg och de här. Ja, Kjell Berggrist. Ja, precis. Fast han är ju från Stockholm. Okej, okay, det står. Aha. Han har bott här. Okay. För jag läste precis en artikel om honom. Just det. Han är från Högdal. Men han flyttar hit för att Yvonne Rydning är ju här. Du, de var ett par. Ja. ja. Och när de separerade, då ville både Stockholm och flytta tillbaka till Torshälla alltså, som är utanför. Ja, ja, ja. För att han skulle då flytta med Separat för att ha kontakt med barnen Eller för att de mm. skulle bo varannan veckor mm. ja, Det går ju pendlat i Stockholm härifrån mm. Ja just här är det gången upp ja. Miss Universe motor 4 mm. Jättesnygg i hon öppnar mun Jag har ganska bra tryck i rösten Jag hörs ja. jag. Mm. Men jag har inte den här mörka Djupa men har ju en starkare röst än de flesta kvinnor Nej <laughs> ja, men en del kvinnor har ju ja, låg <laughs> röst liksom Och det är klart att det är ju en liten nackdel när de ska få tyst på på stökig klass 64 000 i folkmängden Då är det i alla fall topp 10 i Sverige ja. jag, tror. jag vet inte hur här. Det är det Jag tippar 10 Ja men alltså Örebro är ja, 120 och Umeå har ju Vönda också, så mm. de sväller svalla Ja, ja, ja Kolla Det är mycket historia när man läser det här De här Rademarsersmedjorna Vad är tusan? Rademarser, vad betyder det? Rademarsersmedjor Smedjor, ja just det Smedjorna är ju typ Speedway-laget också Ja, just det Femtonde platsen Ah, ja, men då är det ju av de större städerna <skratt> Kenneth Andersson, det tror jag var mest kända Ja, att kanske Mm Kan du Fyra, 5 sexa, sjua i Sverige fyra. Uppsala fyra Rätt <skratt> Um, Örebro är ju Femma eller sexa Jag gissar att Örebro Norrköping är femma Nej Det kanske var helt fel eller? De har tio Och vilka femma då mm, Hyfsat nära Linköping? Nej, alltså nära Örebro Västerås ja. Västerås de? är femma Det är de de... Är 110 000 Öre... Örebro sexa Örebro sexa 107 Sen är Lindköping, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping. Umeå då? 11, Lund. 12, Umeå. Jaha. 79 000. Jaha, jag tror det var 100, Umeå. Sen jag vet inte om det räknar. Nej. Sen jävle, Borås, mm. Eskilstuna, Sandviken. Nej, så är... nej, nej, Sandviken måste vara ganska långt. Nej. Det är bara topp 20, <laughs> varken Övik eller... Frågan är om Sandviken och Övik. Sandviken, då det är ganska jämförbart antar jag. ja jag tror det är små, ganska små ord ja och det är lite så här industriorter bröksorter mm. men Sandvik, mm. var det där din pappa jobbade mm. de är ju en jättestor kund till verizon mm. inte det att jag jobbar med dem men mm. alltså liksom de är en av de största jag har inte mm. fattar hur stora de är det är ju ett jätteföretag Vad är det stort eller ja Stål och massa, det var massor med olika stålprodukter som användes till allt möjligt Det är stora fabriker? I... Ja okay. Stora ugnar, järnverk Och du där på sommaren? Då? Ja <laughs> Det var ingenting för dig? Nej, jag var inte sommarjobb, man hade ingenting att göra Ingenting att göra? Jag och Nick Andersson, ja och... det... Vi satt med så bara <laughs> Tjäna pengar? <laughs> ja, vi hade ju papper som jobbar jobbade på Sandvik och då fick man det till sommarjobb där Ja, okej okay. mm. Vad gjorde, vad gjorde din pappa, Han var ingenjör, inte civilingenjör, men som vanlig ingenjör så satt väl och rita Ritningar liksom. Rita stål Skär, skär, vad det skär det är väl något man använder för att mm. Skära i metall kanske mm. Hej hej Han, han gick genom verksamhetsskola där och utbildade sig lite grann Vilket inte var så vanligt i hans, i hans by kom ifrån. kommer från Det var också rätt musik. Flyttade till oh. New York. Ja, oh, det är bra. Oh. Oh. Jag ska säga, han var nog ingen chef. Han gjorde nu, han var nog bra pålitlig vanlig ingenjör. Påläggs karl. Men han blev ju inte någon chef för det, eller någonting. Va? Men eh, att han fick jobb i New York, det var ju Ja, oh, det tror jag var ganska sann. här ju sådär att de etablerar ju oh. runt om i världen och ja, då behövde de ju folk som kunde jobbet. Liksom. Ah, okay. Så. Det, ja, det lät som att det var nog mest bara att han sitt intresse. Så fanns det. <laughs> Fan, vad det kul. Och det var ju häftigt för var vi var ju där på sommaren. Jag förra. Så jag var ju lyxigt under gymnasietiden på. Och bodde du alltså. New Jersey. Ja, tog, tog, tog man på andra sidan? Ja, tog man bilen till Manhattan så tog det väl en 45 minuter kanske. Mm. Mm. Så det var ju jävligt häftigt. Tidigt 80-tal. Mm. Då var det mycket som fanns där som inte, alltså precis på hiphopen. Ja, det var ju Mike Jackson var det och Prince var det. Ja, just det. Mm, Ja, det var, det var rap var det ja. de ju. Ja, mm, de, de här. The Message kom då, när mm. vi var där. Och. Um, ja, det var häftigt. Och de hade alla de här radiokanalerna. För ja. hemma då var det bara typ typiskt. Ja. Det var poporama en gång i veckan. Och så fanns MTV som inte fanns hemma ja. Och McDonalds och Burger King som inte fanns hemma Jag tycker det var en grymma skit Jag kom mm. ju dit 84 mm. Och, mm. Alltså mikrovågsugn Alltså det kanske fanns ja. Men inte vad jag hade varit med ja. Det fanns ju inte i varje hushåll För mig var det liksom att resa in i framtiden liksom. Ja men det var, ju det. det var ju det Och så filmer på den tiden att, man, liksom, att man, De kom ju sex månader senare Till ja. Sverige det var som jag kommer man... ihåg... så här kom det kommer att vara i Sverige. Också. Vi såg The Shining på en bio på Manhattan, kommer jag ihåg. Hjärtligt. Det är ruggig det var... Den ruggigaste filmen jag har sett. Grymt bra skräckfilmer. Och även Fredan 13, jag såg vi där. Du såg det? Ja, vad färska uh, mannen. Mm. Du talade det. Jag gillar sånt där. Jo, men alltså, uh. jag blev. Blir... Alltså, uh, jag då... såg The Shining. Det var... Jag var uh, på 14 uh. år då jag uh. Jag kunde inte sova på Fredrik. Nej, uh, The Shining var jobbigt. Den, Come and play with us forever Precis, och de här små är ja, Det är en riktig Och då har han, han jagat I den här labyrinten den där. Och så när den snygga tjejen kommer Så tittar han in i spegeln mm. och ser hennes rygg Som Alice Rutten ja, det. Kommer du den scenen? Ja Vi river inte att öppna sol <laughs> Det är ändå valgård Ja oh. den var ju där 86 också och då hälsade jag på... Sedan bodde och sedan en annan familj ett taget Så farsan jobbar på Rannord Hon var ju det helt high school okay. Och då åkte jag och hälsade på dem Några veckor, en sommar Och då var jag inne på Manhattan Det var ju större, som jag var mycket inne själv i På New York Och, i New York. Mm. och såg jag i Prins två kvällar på raken På <laughs> Madison mm. Och då var han ju som störst Var det vilken platta? Det? Precis efter parade var det Kiss ja. och... Mycket på... mycket. Parade. Mm, den kommer efter Purple Rain, va? Ja. Eller vänta nu, när det var den här andra, Raspberry Beret var ju där också emellan, kanske. Var det den hette? Paisley Park hette den skivan. Sign of the Times kom den efter. Den kom efter Purple Rain. Ja. det. Mm. Prince var ju megastor, det här ja. Ja, är 84 efter ja. Purple Rain. Ja, ja det den en grym skiva. Det kommer på skordanserna, då bara... God alla så här vi bara, i I would, would die for die die for you. Så, <laughs> gjorde de sex ticket. Jaha, det här är inte någon bra på i så. Ja, maha. Då god dance går oss bara. I, I would die for you. Tickar man på det <laughs> ja. man ville då. Ja, precis. Die du gjorde man det ah, pistor ja. mot tinningen och ja. Det är nog kanske min favorit med prins. Just det. I would die for you. Ja det är svårt att säga, men ja, det... Filmen var bra. Vad hette hon, tjejen? Apollonia. Mm. Hon hade ett fördelaktigt yttre. <laughs> du uttrycker det så väl. <laughs> mm. Mm. Mm. Jag har aldrig ätit så god pizza som jag åt där i New York. Där. Det var, vet fan, sen de hade med ost oster <laughs> Men det var jävligt goda pizzor. Aldrig... Ja, det tycker jag också. Jag tror goda Det går pizza. inte att jämföra med mm. hemma här. Det är helt annat. Jag kunde lika gärna gått Som alla andra sa Men poken faller nog hårt Men det du inte jag I ser på Sanna i skolans tak sommaren bort Tåket. Jag mötte Erik ner på stan Han hade stått sin första bil Ville köra bort från allt Jag hängde på i några mil Men jag blir nog alltid död Så försvinner jag på väg Och stannar jag kvar en tak I'm trying to go back up on us bra, Ja, kör! är en bra, bra show. Vad ska jag ta en dusch också. Det är kul att sjunga, det gör man alldeles för lite. Vafan. Är det roligt? Ja. Eller du sitter hemma och klinkar och sjunger lite förstås. Ja, jag är väldigt sällan nu. Ja, men har du med att det är en uppliggande grej? Skit kul. Man sitter inte bara och ihop egentligen. Ofta än man gör. Vad för komning? Åh. Oh. Jag vill jag har jag mycket. Nej,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 vill just är, det är bra, <laughs> it här Det är bra. Skri den i det antikonir. Jag är? i här sen Tack! Ja, men du... nej men orätt för dig alla känner kommer att känna igen den. <här> Hoppas jag. Gör en insäkting på Milstads sporthotell så kallar vi det skriva uppsjungning. Ja. Tillbaka i morgon. Ja. Vi gör en sång i innan. Vi tänker inte pass i tidslinjen. Ja. <här> Tillbaka, 02 Hur känns det? Bra, det har varit otroligt 0, kul. <laughs> otroligt kul. Kan du sammanfatta kvällen? Bra popmusik och kul att prata. Manlig vänskap. Ja. Tycker om ställarna det var? hela Sverige. Ja, precis. Inblick i... I människors liv. Förvånad var ju att... Eh... Bishop Sarm stängde tåget. Jaha, och beskrivs förväntan mycket så istället av de vi var på. Ja. Uh -huh. Efter McDonald's, på mm. Bålingeborg. Mm. Bålingeborg är alltid trevligt. Mm. Alla jag träffar från Bålinge är trevliga. Mm. Mm. ett ställe där vi vet att de bor på. Uh -huh. Absolut. himlen som ni tar häd. för jag. Det blev riktigt gott där alla. Ja. Små prata. Konsär sammanfattning. 4 av 5. Ja, jag håller du med? Det var för lite publik, tycker jag. Det hade kunnat vara ett ryssigt bra om det var lite tajtare. Ja, Men, eh, är det är bra. Men 4 av 5 tycker jag. charme Ja. Och eh, lagom lång tycker Ja, vad kör du med den här? Ja, Max. Ja, det tycker jag är ganska bra. Ja, det räcker. Sen blir man ledsen. Ja. Det var inne med biograf så att sitta sittande så det var lite skönt. Ja, att... exakt. Jag trodde att det skulle vara stående. Men, det det ju... men i och för sig visste man att det var biopalatset. Men det publikmängden så hade det passat bättre typ på restaurang nästan. Ja. Mm. Men det, nej det var, det var, nej, det var, var kul att kul Det var bra. Ja. Ska vi köra en recording med en mm. låt? undrar vad vi ska göra. Ja, det Ska vi spela in... Vad ska vi köra för låt? Till mattebagging? Ah, Földsavsbarnet? Eller vad tänkte du? Ja, ah, det vore ganska kul att göra. Ja, det. Nån, det nån, det. någonting ah. måste vi göra. Funkar ditt Soundcloud. Jag ska tänka... Du är ju en vad tar vi? Det är Vi kan köra här eller hur? Du en Jag tror att du är likadant Du är som en fisk i vattnet Jag tror att du är Ja, det kommer att ha Det var ju som det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 V vad vad, vad sa so, vi? Ja, oh, yeah. De, Vad sa vi på? Wayne. HA HA Gettas vara två igen. Det heter ju röra, bra det här ju. Nej men you tog du bort det bort bakat kommer tillbaka till mig. Ja, ah, har vi inte så den någonstans? Tror du? Nej, skit. Vi kanske har in till. vi men Vi tar en på. <laughs> vi tar den mm. jag tar, jag tar lite hjälp. Det Du måste ju trycka bort. <laughs> Ju, Here I stand head in hand turn my face to the wall if she's gone I on feelings to put small everywhere people stare each and every day I can hear them laugh at me and I hear them say hey got to hide your love away hey you got to hide your love away so can i even try i can never win the everything them seeing them in the That I'm in. How could she say to me, Love will find a way? Gather 'round, hold your ground. Let me hear you say. You got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Det Den där släpper jag imorgon på första maj Lite som en sån här ja. för solidaritet Ja, så ja Jag behöver man till för att kunna andan Hjärtat till för att inte stanna Jag för att kunna andan För Till Var det är katastrof. Bara fel tonart. Jag vet inte. Nu börjar räcka. Good playing. Good. Hör du det? Det är Oscar där bland stå. Vem är det då tänker jag bland oss? Ja. På väg tillbaka från brottsplats. 1 maj 2015. Det är en avrund här. Days. I'm glad that I found you on that last summer's day Cause no one defeats you, you call out their names And everyone wants you to shine on their way Oh, come closer, show